ايها المؤمنون عباد الله ان هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان وان من انواع البلاء وقوع الامراض يقول تبارك وتعالى في محكم التنزيل ونبلوكم بالشر والخير فتنه والاينا ترجعون ndugu katika iman baada ya kumhimidi allah وتعالى <سؤال> na kumtakia rehma na amani mtume صلى الله <سؤال> عليه وسلم ninakuhusieni vile vile na ihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman na maisha ya dunia hapa tulipo ni pahala pa mitihani ni pahala pa kujaribiwa na katika jumla ya mitihani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye huwajaribu na hu na hutahini wanadamu ni swala zima la uwepo wa maradhi al-amradu Allah, maradhi jundum min junudillah maradhi ni jeshi miongoni mwa majeshi ya Allah subhanahu wa ta'ala yukhawifullah tabaraka wa ta'ala bihal kupitia jeshi hili ambalo ni maradhi Allah tabaraka wa ta'ala ta anajaribu kuwahofisha waja wake huenda wakarejea wakasimama katika mstari wa sawa, sawa Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati al-isra ayah 59 anasema allah subhanahu wa ta'ala wama nursilu bilayat illa tahwifan na kwa kawaida huwa hatupeleki aya zetu dalili zetu hoja zetu na mitihani mbalimbali mbali kwa wanadamu illa tahwifan isipokuwa malengo ni kuwahofisha wanadamu waweze kurudi wasimama katika njia ya sawa ايها المؤمنون عباد الله في هذه الايام التي نحن نعيشها يواجه العالم باسره مرضا خطيرا معديا كاتكا ماسيكو تilionayo nazama hizi tulizonazo ulimwengu kwa ujumla umetahiniwa na mtihani wa maradhi hatari Maradhi ambayo imekuwa ni tishio kwa ulimwengu mzima. Ndugu zangu katika imani katika jambo hili na mtihani huu aliouleta Allah Subhanahu wa Ta'ala tatajalla فيها Allah wa qudratullah tabarak wa ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anadhhirisha utukufu wake lakini anadhihirisha uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala حيث khalaqa virusan la yura bil 'ayni Allah Subhanahu wa Ta'ala ameumba virus ambao hawaonekani kwa jicho la kawaida lakini liyakuna hadithu la 'alam asri imekuwa ndio mazungumzo ya ulimwengu mzima الدنيا انزما كل الناس يتخوفون من هذا na ulimwengu mzima, hawana amani, ماعنا kila mmoja كل واحد na janga hili ambalo ni janga لا خطر. ايها المؤمنون عباد الله فلنا في خطبتنا هذه مع هذا الفيروس وقفات نتامل ونتدبر fiha. Nimeonelea katika khutba ya leo Biidhnillahi Tabarak wa Taala tusimame baadhi ya wakafati tutazame baadhi ya nukta muhimu ambazo sisi kama Waislam yatakiwa tuwe na ibra yatakiwa tuwe na mazingatio lakini vile vile mitihani ya Allah Subhanahu wa Taala inapokuja namna gani anapita mu'min, na namna gani anapita mtu asiyekuwa na mwongozo ni namna mbili tofauti sisi kama Waislamu tunamuongozo inatakiwa tuichukue vipi hii mitihani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo inatokea duniani. Kwa hiyo unwani ya khutuba yetu ya leo tutazungumzia maradhi haya ambayo imekuwa ni tishio kwa ulimwengu. Ibadallah. Alwaqfatul ula. Nukta ya kwanza tutakaoizungumzia kuhusiana na jambo hili Allahu tabaraka wa Ta'ala huwa musabbibul asbab wa khaliqud da'i wad yatakikana kwa muislam aelewe na azingatie kwamba allah subhanahu wa ta'ala peke yake khaliqul asbab yeye ndiye mwenye kuumba sababu na yeye ndiye mwenye kuyasababisha mambo na allah tabaraka wa ta'ala khaliqud waddawa. allah ndiye ana uwezo wa kuleta gonjwa na vile vile ana uwezo wa kuleta tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Al-An'am aya ya 17 Wa in yamsaskallahu bi dharrin fala kashifa lahu illa hu. Na pindi Allah Subhanahu wa Ta'ala anapokusibu kwa dhara akiamua madhara ya kusibu basi hakuna mwenye uwezo wa kuyaondoa isipokuwa ni yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in yamsaskallahu bi na endapo Allah taamua dhara likusibu fala kashifa lahu illa hakuna anayeweza kuliondoa isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala hii ndiyo aqida ya muislami yatakiwa aelewe hivyo hadhihi lwakfatu ula hii ni point ya kwanza kwa muislami yatakiwa aiweke akilini na izingatie alwaqfatul thania nukta ya pili ambayo kwa muislami yatakiwa azingatie anna ma yahduthu fi alalam min fasadin wa damarin huwa bisababi dhunubi alibad kwa muslim kwa mujibu wa mwongozo wa Qur'ani na Sunna inatakikana tutambue na tufahamu kwamba fasadi yoyote maharibifu yoyote madhila na matatizo yanayotokea katika ulimwengu huu sababu yake ni madhambi waliyachuma wanadamu wenyewe kwa mikono yao وذالك مصداق قوله تبارك وتعالى في سوره الانعام ketika ايه 41 الله تبارك وتعالى اناسما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم ليضيق بعض الذي عملوا ومدذير الفساد يمدذير ما ya machumo ya mikono ya watu kwa sababu ya mambo aliyo yafanya wao wenyewe imekuwa ni sababu ya kudhihiri fasadi katika ardhi na katika hadithi ambayo ni hadith sahihi rawahu bin maja wa hasanahu al-albani rahimahullahu ta'ala anasema mtume صلى الله wa وسلم lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا متى صلى الله عليه وسلم اناسما ketika hadithi ini walam tadhharil fahishah fi qaumin nahaitutokea ketika qaumi yoyot ketika jamii yoyot yakadhihil machafu yakadhihiri maovu mpaka ikafikia wakati machafu yanatangazwa waziwazi hata yu'linu biha mpaka wakao yanatangaza illa fasha fihimu muta'un isipokuwa wakifika katika hali hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atawaletea mtihani wa ta'un wama adraka ma ta'un ta'un ni nini aliyoitaja mtume sawsalama Mufasirun wana maneno mengi wameyataja na katika jumla ya maneno waliyyataja wana wazuoni wanasema atwaun maradhun khabith twaun ni maradhi yaliyokuwa mabaya sana maradhi ambayo ni yenye hatari iliyokuwa kubwa Yantakilu ila insani min al maradhi haya kwa kawaida yanahama kwenda kwa wanadamu lakini chanzo chake hutokana na panya hii ni moja miongoni mwa tafsiri ambazo wamezitaja wanawazuoni kuhusiana na maradhi aliyotaja Mtume ameyabashiri kwamba ikifika wakati katika jamii yoyote maovu na machafu ya kadhihiri na watu wakayapokea na kuyapamba hata wakafikia kuyatangaza basi wasubiri balaa hili linakuja lakini baadhi ya mufassiri na wakasema atwaun ni jina ambalo limekusanya kila aina ya maradhi yaliyokuwa mabaya na maradhi yenye kuangamiza na kuambukiza Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam watu wakifikia hali hiyo wasubiri maradhi haya akasema wal auja, na watapata majanga na matatizo ambayo lam takun madhat fi aslafim alladhina madhau hayajawahi kutokea kwa jamii zilizotangulia kabla ya jamii ile iliyofanya maovu yale Ndugu zangu katika iman Al Imam Ibn al rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Adda'u da adda wa Aljawabu kafi liman sa'ala 'ani shafi katika ukurasa wa nambili, anasema wa hal fi ad-dunya wal akhirati sharr illa sababuhu haijapata kutokea shari yoyote wala haijapata kutokea matatizo yoyote duniani lakini vile vile akhirah isipokuwa sababu yake ni madhambi na maasi ya waliofanya wanadamu wenyewe ni nukta ya pili. Iweke akilini na اكليني Ama اما الوقفه Ama nukta ya tatu ambayo lazima tutanabahishane kama waislam هذه الامراض مرض ها ين يتوكيا تكون رحمه للمؤمنين kama haya. Na ومجanga kama haya wakati mwingine. Huwa ni rehma za Allah kwa waumini vipi anakuwa maradhi ni rehema za Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha ni hadithi inayitajal Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake sahih al-Bukhari ni hadithi namba 13474 kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anitawun nilimuuliza siku moja mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusu maradhi haya ya ta taun Mama Aisha muuliza mtume mtume akasema annahu adhabun yab'athuhullahu ala man yasha kwamba maradhi haya ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao huipeleka na akaamua iwasibu wowote wa anaoataka katika waja wake wa anna allaha ja'alahu rahmatan akasema mtume sallallahu alayhi wasallam lakini maradhi kama haya allah ameyajalia ni rehema kwa waumini kwa sababu gani laysa min ahadin yaqa'u ta'un hakuna yeyote katika wanadamu bali katika waumini wa islam yakatokea maradhi ya ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba akabaki katika ardhi yake hali ya kuwa amesubiri na kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala yaalumu annahu lan yusibahu illa ma katabahu Allah hali ya kuwa anafahamu na yaqini kwamba hayatumsibu ispokua iliyopanga ya Allah subhanahu wa ta'ala illa kana lahu mithlu ajri shahid ispokua Allah subhanahu wa ta'ala anampa malipo ya shahada kwa hiyo wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala anayaleta matatizo lakini ndani yake ni rehma kwa waumini ayyuha almu'minuna Allah. amma lwakfatu arabi'a ama nukta nuqtayna ambayo kwa muislami yatakiwa zingatie ni kwamba hadhihi alamradh maradhi haya yanayojitokeza yad'una ila muhasabati anfusina yanatakiwa yatupeleke yanatakiwa yatutanabhishe ila muhasabati anfusina katika swala zima la kuzihisabu nafsi zetu katika suala lazima la kutathmini nafsi zetu kwa sababu gani wanawazuoni wanasema ma nasala balaa illa bizambi wama rufia illa bitauba balaa na mitihani huwa haiji ispokuwa sababu yake ni madhambi lakini kwa kawaida huwa haiondoki lakini pale tu watu wanapotambua kwamba wamemkosea Allah subhanahu wa ta'ala Wakarejea kisawasawa kwa Allah na wakatubia Allah Jalla wa Ala anasema katika surati Ar-Ra'd inna la ma qawmin, hata ma ma Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma banfusihim Allah huwabadilushi watu mazingira Allah huwabadilushi watu hali walizokuwa nazo kutoka katika hali ngumu kuwapeleka katika hali nyepesi kuwatoa katika maradhi akawapeleka katika neema hatta yuhayiru ma bi anfusihim mpaka wao wenyewe watakapoamua kwa maksudi mazima wakabadilika wakarudi katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah enyuaja wa Allah alwaqfatul al khamisah nukta ya tano muhimu ambayo inatakikana muislamu atie akilini na zingatie anal muslimu maamurun bifili fi'lil Tunapozungumzia swala la mtu kubakia pahala palipotokea na majanga palipotokea maradhi yenye kuambukiza kwamba bakie haina maana kwamba Uislamu umetukataza kuchukua asbabu wiqaya sababu za kujihami sababu za tahadhari la Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ni mutafaquna alayhi anasema idha sami'tum bihi bi ardhin fala takdimu alayhi mtakaposikia maradhi ya kuangamiza maradhi ya kuambukiza katika ardhi fulani fala taqdimu alihi basi msielekee katika ardhi hiyo hadha taujihun nabawi haya ni maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam taujihun wiqaiyun maelekezo ya kuchukua tahadhari na kinga katika hali za maradhi mtume anasema mkiyasikia maradhi katika ardhi fulani maradhi yenye kuenea yenye kuambukiza basi msielekee katika ardhi hizo kisha akasema wa idha waqa'a wa antum biha na yatakapotokea maradhi yakakukuteni katika ardhi hiyo basi mtume anasema fala takhruju minhu firaran minhu basi msiondoke katika mazingira yale kwa sababu ya kuyakimbia haya ni maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam ndugu zangu katika imani kama tulivyotangulia kusema Muislam ana maelekezo na mwongozo. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana. Mmekuwa nyinyi waislamu waumini kwa mtume wa Allah mna kiigizo chema, lakini mtume sallallahu ala wasallam ma min khairin illa wadalana ilayhi wama min sharrin illa wahadharana min. Hakuna kheri isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ametubainishia na hakuna shari ila mtume sallallahu alaihi wasallam ka tutahadharisha nayo Alwaqfa as ya sita na muhimu ya kuzingatia kwa mnasaba wa mazingira na hatari iliyopo hivi sasa aladwa -al la tantagilu illa biiradati Allah Yatakikana Muislam awe na imani isiyokuwa na chembe ya shaka kwamba maangamivu, maambukizi, maradhi la tantakilu الا باراده الله. kuhama kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine isipokuwa Allah ametaka. La yusibaka illa ma katabahu Allah lak. Haliwezi kukusibu isipokuwa lile ambalo Allah tabaraka wa Taala ameandika lazima likusibu Maana na faida ya kuwa na imani kama hii ni nini? Wasio muongozo, na mwongozo wanapapatika wanahangaika wanasema maneno mengine ambayo yanamchukiza Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini kwa Muislam haitakikani akasema maneno ya kuchupa mipaka haitakikani akasema maneno ya kuonyesha anachukia aqdarullah kwani katika iman katika imani katika misingi ya iman al-imanu bil qadari wa sharrihi ni kuamini kadari kheri na shari lakini haimaanishi kujisalimisha la chukua asbab chukua tahadhari litakapo kusibu la kukusibu elewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuamini Na kwa sababu ya imani hii ndugu zangu lidhalika kana salafu ridwanullahi alayhim walikuwa wema waliyotangulia masahaba tabi'un tabi'u tabi'in walikuwa hawapapatiki walikuwa hawaendi ovyo walikuwa hawasemi maneno ya kumtukiza Allah pindi inapotokea mitihani bali walikuwa wanayakini yaqini anna al la mahala kwamba kadari ipo ipo wala huwezi kuikimbia ndugu zangu katika imani tupate nukuu moja katika maneno ya salafu salih al-dhuanullahi alaihim anasema shuraih inni la usabu sikiliza maneno haya na uchukue ibra anasema mmoja kati ya watu wema inni la usabu bil musibah. mimi wakati mwingine ananisibu matatizo napata msiba na mitihani ya Allah subhanahu fa ahmaduhu arba arba'a ninamshukuru Allah kwa mtihani ule mara nne ni matatizo ni msiba lakini anamshukuru Allah subhana kwa sababu ya msiba huo mara nne mara ya kwanza anasema ahmadu idh lam takun aazamu mimma hiya ninamshukuru allah kwa mtihani ule anaokuwa amenikadiria kwa sababu hakunipa mtihani uliokuwa mkubwa kushinda ule wote tunafahamu mitihani na tofautiana kwa hiyo allah anapokujaribu kwa mtihani kwanza mshukuru kwamba amekuonea huruma amekuhurumia kwa kukupa mtihani kama ule ambao hakukupa mkubwa kushinda ule. Lakini ahmaduhu, idh lam takun a'dhamu mima hiya wa Ahmadu idh razaqani as Na namna ya pili ninamshukuru kwa kuwa Allah ananijalia kuwa na subira juu ya mtihani huo. Kwa sababu unaweza ukaja mtihani, ukakosa subira, ikawa ni sababu ya maangamivu. Kwa hiyo kwanza namshukuru hakunipa mtihani uliokuwa mkubwa kushinda huo. Lakini pili ninamshukuru kwamba amenijalia kuwa na subira katika mtihani huu. Na namna ya tatu wa Ahmadhu idh waffaqni lilistirja. Na ninamshukuru Allah pale anaponipa taufiq. ya kufanya istirja. Istirja ni kusema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khayran haya maneno Mtume صلى الله عليه وسلم amewafundisha waislamu kwamba Muislamu anapopata mtihani wa namna yote akasema maneno haya basi Allah humpa badala iliyokuwa njema lakini sehemu ya 4 Ahmaduhu idh lam takun fidini Ninamshukuru Allah kwa sababu mtihani huu haukuja katika dini yangu ndugu zangu katika imani a'dhamu baliyati wa musibatin musibatud Mtihani uliokuwa mkubwa kushinda yote ni ule mtihani unaugusa dini ya mtu kwa sababu ukikosa dini umekosa kila kitu اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد عباد الله ان الانسان اذا تهملا في تلك الامراض حقيقه منادام خاصه المسلم يكيتذى يكيتزاما مرضي حياه كجثه لا hakika utapata kuzifahamu neema za Allah juu yako utapata kutambua neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako na ukizitambua neema za Allah subhanahu wa ta'ala inakupelekea kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wewe amekuhifadhi na akanusuru aka na mtihani ambao ameujaribu kwao waja wake miongoni mwa waja wengine inna Allah tabaraka wa ta'ala betali ibada hakika Allah tabaraka wa ta'ala anawapa mitihani na anawajaribu waja wake ili litastayqidh an-nufus naima ili nafsi zilizolala nafsi zilzaghfilika wal qulub na nyoyo ambazo zimekuwa ni sifuafu ziweze kutanabahi na kuzinduka Allah subhanahu wa ta'ala ana malengo pale anapoleta mitihani huwa si lengo la kumwadhibu mwanadamu lengo ni kumtanabahisha na kumfanya azinduke wama nursilu bil ayati illa tahwifa hatupeleki mitihani isipokuwa kuwahofisha idhan ayuha ibada Allah inatakikana kwa waislam wajifunze katika maradhi haya na maradhi mengine mbalimbali miongoni mwa maradhi yanayowasibu yanayousibu ulimwengu yenye kuangamiza wajifunze at-tawba wal-istighfar wal-inaba ila Allah tabaaraka wa ta'ala tujifunze kutubia tujifunze kutaka msamaha kwa Allah na tujifunze pale tunapopata matatizo tukimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa ila Allah kimbilieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja miongoni mwetu aikague nafsi yake atazame mapungufu yake atazame kasoro zake baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala يرجعون إلى الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله توبه نصوحا ما دام الباب مفتوحا فاللهم انا نسالك العفو والعافية في الدنيا والاخره اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا